Дмитрові набридло стояти, і він сідає на пристій біля мами. «А чого, коручці, треба від мене?» – не казав. «Я вам наперед кажу, що не піду більше до нього коней. Так, як він обходиться з наймитами, то хай іде до нього служити той, що в болоті водиться. Це я вам кажу, мамо. Не найняти він тебе хоче, а взяті Дмитрику». «Мамо!» – підскочив його голос. «Ви впилися?» Дмитро нахилився до неї, щоб схопити її за руки, але тут же подається назад. Що з вами, мамо? Від вас і справді горілкою тхне? Ільчисі соромно перед сином, а воліла б під землю запропаститись, вогнем згоріти, ніж син її мав би про неї щось недоладне подумати. Не п'яна я, картає його самим голосом, не п'яна а випила тільки, як годиться з такої оказії. Тепер Дмитро сміється. «А чим же ви, мамо, приймали такого дуку в нашій хаті? Мали сте бодай під рукою кілька картоплин у мундирі та хоч півлітри діжкового квасу?» «Ти смієшся, а то не жарти, Дмитре!» казав старий, що можеш завтра старостів посилати. «Мамо, аби золота, аби діамантова була ота його слинява доцька, то не взяв би її. Аби озолотити, мали мене від ніг до голови. Аби давали мені за неї троє більше, ніж мають, то я однаково не схотів би її. Тьфу!» «Ой, синку, як мені слухати таке!» «Як хочете, так і слухайте, тільки я вам кажу, як воно буде». Він не говорить матері, що якби уженився, то відсувався б на край постелі, аби не дотркнутися її. Лишень говорить про те, що Марічці слово дав. Як собі мати гадають? Давати слово, а потім ламати його? Самому собі в лице плювати? Два роки буде, як він дівчину водить, а тепер як? Залишити її на посміх людям? «Та я навіть таке слухати не хочу! Пустіть мене, мамо, не тримайте!» Він зривається, хоче втекти від неї, але вона вчепилася обіруч за нього і примушує сісти поруч себе. Ільчиха знає, що коли він тепер вирветься з її рук, то, можливо, й тиждень, а то й більше до хати не навернеться. Тоді все пропаде. А розійдеться по селу Чутка, що курочка сам приходив сватати її сина за доцьку. Дука образиться, і сподіване щастя, що його може, поки не Ілько виблагав для її сина, розвіється, як туман по долині. «А ти подумай, Дмитрику, подумай, синку!» «Мамо, якщо ви будете таке говорити, то я заткаю собі долонями вуха, а ви говоріть хоч до самого ранку, хай вас слухають оті дерева!» «Якщо ви випили, мамо, то діть проспіться!» А завтра вам інакше стане в голові. Ви що, втопити наважились мене? Та я навіть не хочу сну марно тратити на таку пусту балачку. Він знову хоче вирватись, але вона держить його, як гріх душі. Ти мусиш мене вислухати, що я тобі говорю, бо я тобі мама, а ти кров моя. Сину, чи ти гадаєш, що я тобі ворог? Чи ти гадаєш, що я вже стара, що вже геть чисто забула, що таке любов? Любов, дитино, то діамант на русі, що доти світиться, доки сонечко не припече. То пушок кульбаби, що доти радує око, доки вітрець повіє. Тобі здається, що коли ти тепер молодий та дужий, та гориш любов'ю до Марічки, то завжди так буде. То тільки до полудня так, синку ти, мій дорогий, А з полудня підуть сварки та злигодні, Що сам себе проклинатимеш, що мами не послухав. Що ти собі гадаєш, синку? Любов то така пані-сину, що любить достатки, Добру страву та пухову постіль, Та багато одежу та пошану поміж людьми. А хто сьогодні бідного шанує? А ти дивись, як у нас. Хати тобі не запишу, Бо на хату маєш сестру. Старий Мартинчук теж тобі хати не дасть, Бо на ту хату ще в нього не одна марічка, А четверо їх. Від мене дістанеш осьмину городу І чвертку поля по моїй смерті. Та і їй більше не дасть, тату. З чого тут починати? Ні двора, ні кола, ні миски, ні ложки – «А діти, Дмитрику, а діти!» «Ти ж знаєш, що чим більше бідність, тим більше дітей!» «Ти згадай, як я з вами намучилась!» «Чи знала я, що таке неділя відпочинок?» «Люди повбираються файно та йдуть у церкву в неділю, а я вдаю, що в мене болить зуб!» «Підв'язуюсь хустиною, бо в мої чоботи взулась Олена!» «Я про це ніколи не згадувала!» Ніколи не поминала вам. Але дуже-дуже важко доводилось мені ростити вас. А ти подумай. Мені ж і двадцяти сами ще не було, як просаки повісили тата. Може, і в мене могло пусте в голові бути, але я ні. Я всю свою силу, все своє здоров'я, всі свої молоді роки віддала вам, своїм дітям. Може, і мені тепер, бодай на старість, належиться щось від дітей. А тобі хіба не було б веселіше, коли б твоя мама на старість, бодай, не потребувала гарувати, як ота шкапа? Мамо, нахиляється син до потрісканих материних рук. Я вас люблю і шаную. Я вас ще більше шаную і люблю за те, що ви залишилися з нами, малими, і дали собі раду. Та вивели нас у люди. Я на все згодний для вас. Ви просіть у мене. Але в тім однім не можу послухати вас, мамо. Вірте мені. Мамо, мамо моя рідна, якби міг, хто послухав би вас. Але так зайшло, що не можу. Вмерти за вас можу. А послухати вас у цьому не можу. «Синку, ти мій!» – обмацує Ільчиха його лице. «А якби я могла, то теж не вимагала б цього від тебе. Але знаю, що ти на старість, а ще не дай Бог старість довгою лежнею, кісточки мої прокленеш у гробі, що не зуміла намовити тебе, коли ти ще був молодий та дурний. Подумай, синку, добре подумай». Йой, мамо, що тут є думати? Якби не про Марічку йшлось, а про когось іншого, то може і поступилася Втопив би свою долю, аби тільки мамі було легше. Та що, Марічка, мамо, я ж присягав їй до місяця, що не покину її, а вона повірила мені. Як же ж ви можете хотіти тепер від мене, щоб я ламав присягу? Присяга? Ільчиха боїться кривоприсяги, як смерті. Фальшива присяга, кажуть, аж до третього коліна карає. Присяга. Та раптом її розум освітлює здорова думка. А чого їй боятись? Хіба дійсна та присяга, що складає її пару богдівці десь у вербах при місяці? Якби так кожна присяга що її парубок дає дівчині мала мститись, то всі чоловіки ходили б з повикручуваними ногами і руками. Ти навіть не говори таке слово «присяга», бо то не присяга. Аби присяга була дійсна, потрібно свічок та розп'яття. Вибий собі з голови присягу при місяці. Це ніц, а ніц не варте. Мамо, не про присягу тут ідеться, а про моє слово. «Мамо», – припадає він лицем до її плеча, як у дитинстві, – «мені соромно вам про це говорити, але мушу тепер сказати, ми вже близькі з Марічкою. Яка совість була б у мене, якби я тепер покинув дівчину? Зіпсувати? Забрати честь дівочу і покинути?» Ільчисі здається, що земля захиталась під нею. «От тобі маєш». Не дівка Мартинчука обходить її, а її кров, її внук зачатий. Аби її кров мала валятись десь попід людськими плотами, а дітиська мали б його байстрюком дражнити. Коли має родити? Мамо, притискається він лицем до її плеча. Це не те, що ви гадаєте. Вона не тяжка, але я вінок забрав у неї. Ільчиха з полегшенням зітхає. Дмитро чує, як здіймаються і опадають мамині груди. Не вона перша, не вона остання, синку. «Мамо, як ви можете таке говорити? Марічка – чесна дівчина. Вона до мене нікого не знала і мене знати не хотіла. А я ходив за нею та скиглив, як той пес паршивий. А тепер що вона своєму чоловікові скаже?» він буде обзивати її останніми словами, а чим вона буде виправдовуватись перед ним? «Мамко мої солодкі!» Падає він перед нею на коліна в пилюку. «Робіть зі мною, що хочете. Хоч живим залишайте, хоч на шматки рубайте, хоч при собі тримайте, а хоч з хати проганяйте. Я вас у всьому послухаю, але в цім однім не можу. Мій гонор, мій характер – Моя совість не дозволяють мені робити таке з дівчиною. Це я вам кажу, і цілую вам коліна, і прошу вас. Змилосердіться наді мною. Ще перед часинкою зухвалий, а тепер лагідний, як покривджена дитина. Голос його не просить, а стелиться барвінком матері під ноги. Ільчисі обпікає серця кров'ю. Сліпи її син». Любов заступила йому очі, він не бачить далі, ніж від вечора до вечора. Але не треба цьому дивуватись, треба тільки твердо настоювати на своєму та робити, як задумала. «Синку, не приймай собі так до серця тугу за дівчиною, а за вінок заплатиш їй, буде чого?» «Мамо, встидалися б, та встидалися б, мамо, коли вже не маєте Бога в серці». Стоїть перед матір'ю, злий, з розкуйовдженим волоссям, задиханий від обурення. Зараз піду собі, тільки бачитимете мене, це я вам правду кажу. А тоді любуйтесь багатськими статками, раз вам так уже їх закортіло. Але потім, аби сте не жалкували та не банували за мною. Ільчиха і собі встає. Зводиться по волі, грізно, ніби з землі виростає. Стає на ноги і ступає до Дмитра. Той стоїть, як вкопаний. «Підеш?» – сичить до нього. «Більше не буду тебе бачити, так знай!» «Ти за ворота, і я за ворота!» «Отут присягаюсь тобі!» Тремтливими пальцями зіймаю з шої хрестик, що блищить до місяця. «На оцей хрест присягаюсь тобі!» «Якщо ти підеш, я іду під ту вербу, де просаки повісили тата» і там повішусь на оцій крайці, що на мені. «Мамо, візьміть свої слова назад!» «Не візьму, бо не можу, бо як нагадаю, що хтось інший міг би на тому багатстві сидіти замість тебе, то почуваю, що можу з розуму вийти. Такі статки, такі статки!» «Мамо, я ще раз вас спрошу!» Він знову біля її рук, біля її колін. «Ще раз вас спрошу!» І візьміть назад ці страшні слова. Ви хочете, щоб я життя собі відібрав? Роби, як знаєш, а я зроблю, як сказала. Про що туди ще говорити? Похолодніло раптом. Може, це від того, що починає вже дніти? Іди, сину, під оборіг, засни трохи, а то село скоро пробудеться, і люди будуть дивуватись, чого це ми стоїмо з тобою, наче бездомні якісь? Іде Дмитро, слухає матері, та йде, як п'яний. Заточується, хоч і краплини трунку не мав у роті. Не почуває в собі сили лізти по драбинці і падає тут же на землю, на суху кропиву, яку Ільчиха припасає на зиму для корівки. Спи, просить його в думці мама, хоч добре знає, що не засне він уже до самого сходу сонця. Сама відчиняє двері у хату. Дух горілки вдаряє її у ніздрі. Ільчиха йде просто перед образи і опускається на коліна. «Слава тобі, Господи! Слава тобі!» Прочитала сім отченашів і сім богородиць. Щедро хреститься і тричі вибиває поклони, цілуючи запорошену землю. Потім збирається до себе на постіль. З Богом у неї порахунки закінчені. Звичайні людські сльози заливають їй обличчя. Ільчиха дає їм волю. Плаче з великого щастя, що зустріло її дитину. Плаче з великого горя, що впало на її сина. Не може впоратись з тягарем, що звалився на її удовині плечі. Тому розмовляє з спокійним чоловіком, як з живим. Випросив ти, ілечку, в Бога такі достатки для нашої дитини, попроси ще, щоб наш Дмитрик забув свою любов і бодай терпіти міг біля себе ту, що йому сам Господь посилає за жону. Зроби так, ілечку, тато наш, щоб йому постіль з доцею була мила, щоб Марічка втопила свій жаль до нього у глибокій річці, щоб забув її наш син. Як забувають сни А їй, щоб Бог послав добру долю Бо вона гречна та добра дівчина І не винна в тому, що ми бідні Цілувала в думках Марічку І плакала над нею Та просила пробачення Не один, а сто разів просила Щоб дівчина простила її Не могла інакше Господь бачить, що не могла Могла взяти гріх на душу і життя собі відібрати, але таких статків, такого багатства випустити з рук не могла. боронко прокинувся від того, що промінь місяця впав раптом йому в очі. Хтось по той бік вікна відхилив фіранку. Перша думка була, що це стажка. Останніми часами Бронко намагався уникати дівчини. На біса йому здалося те неприємне тиснення у скронях і дурні сни по ночах. Це, мабуть, і було причиною, що Сташка стала проявляти особливу турботу до його особи. Сташка, напевно, з вечора чекала на нього, а не дочекавшись, побігла під вікно перевірити, чи ночує він дома. Вистромивши голову з-поміж вазонів Мирта, Бронко спитав не дуже-то ласкавим шепотом, «Хто там?» «То я. Так само пошепки відповів чоловічий голос. «Вийди, Бронко, на двір!» Бронко чимало здивувався, почувши за вікном голос Олекси Загайчика. Зажди я лише штани надіну!» Одягаючись, завадка ламав голову, звідкіль узявся Олекса. О цій порі він мав би спати під оборогом у батьківській господі, у Вишні. Олекса, що працював з Бронком у друкарні Філіпчука, Кожної суботи їздив до батьків на село по харчі. Оскільки цієї неділі нашівський канонік, отець Аркадій Річинський, скликав відчі у сусідньому селі Калиниці, товариші доручили Олексії побувати на тому мітингу. Хоч як тихо відізвався Бронко, мати прокинулась. Спираючись на лікоть і постогнуючи від ревматичного болю, звелася і сіла в ліжку. Нахилила голову, прислухаючись. Неприкрита хустиною шия у світлі місяця здавалась неприємно довгою і тонкою. З того часу, як поліція, затарабанивши серед ночі у вікна, забрала бронка, у матері наче виникло додаткове відчуття. Вона могла чути крізь сон. Знаменне те, що мама чула тільки голос сина або його ім'я. Було так, що півень вбіг у хату, заспівав на сю горлянку а мама лише пробурмотіла крізь сон, але не прокидалась. Та досить було її синові заговорити хоча б пошепки, вона відразу прокидалася, готова до оборони. Хто там, Бронку? Спіть, мамо, то Олекса Загайчик чогось хоче від мене. Олекса? Павлині цей хлопець знайомий. Він учиться в друкарні Філіпчука, де її син уже третій рік працює складачем. Та чи добре вона знає його? Павлина знає тільки о такого трохи вайлуватого, по сільському несміливого, ясноволосого хлопця, що приходить до її сина по неділях грати в шахи. Але не о цього, що швендяє по ночах, тривожить мирних людей і не знати, куди витягає з хати її дитину. Дни вам не вистачає. Спи, стара, кашлянув батько. «Що то за нічні секрети, щоб людям не давати спокою?» «Спи вже нарешті, стара!» Мати вмовкла, але по нервовому рипінню ліжка, по протяжному стогону, що виривається з її грудей, можна здогадатись, що вона не заспокоїлась. Бронко застає Олексу коло дверей. Схопившись за штахетини хвіртки, яку старий завадка пристосував для того, щоб кури не забігали до сіни, Олекса важко дихав ротом. Зеленкувати від місячного сяйва обличчя з темними ямами очей і дірою відкритого рота, нагадало Бронкові опудало з гарбуза. «Ти? Що сталося?» «Вмираю так хочу води. Де тут у вас криниця?» «Криниця недалеко, ось за бузиною. Але Бронко не витягає йому свіжої води». Журавель може заскріпіти в нічній тиші і зрадити їхню присутність. Ось залишилось у відрі трохи перестояної води. Бери, Олексо, пий, чути, як вода з булькотінням цідиться в горлянку. Але чутно запахло іржею. Олекса витирає рота долонею широко, по Ти не стіймо тут. Бере його Бронко за плечі і повертає півколом. Сорочка на плечах мокрісінька від поту. Бронко здогадується, що сталося. Молодчики з ОУН, скориставшись з присутності в залі кількох комуністів, спровокували сутичку, щоб пізніше мати черговий привід нацьковувати польську поліцію на наших хлопців. Нерозумно, що Олекса замість замести сліди за собою наводить поліцію просто на хату заватків Дурень! Коли б хто не знав його так добре, як знає Бронко, міг би запідозрити провокацію. У прихатку, куди заводить Бронко Олексу, відгонить зів'ялою травою і кролячим послідом. Мацаючи ногами і руками, Бронко вмощує загайчика на притрушенні вологою травою дошки. Око ще не звикло до темряви. Олекса необачно зачіпає ногою якусь бляху. Нічна тиша Потроює брязкіт. -с -с. Бронко нахиляє голову. Достаменно так само, як перед тим його мама наслуховує. Якби надійшли з вулиці, то їх кроки були б чути вже на розі, звідкіль починається тротуар. Та на вулиці тихо. Можуть сучі сини й городами. На трави впала роса. Можна не почути шелесту. І з цього боку тиша. Яблуко чи груша м'яко впало з дерева. Ну, говори, але, до речі. Я, Олекса, припадає лицем до вологої трави. Відправив на той світ Річинського. Ти кинь вар'ята грати, а говори толком, що сталося? Я не можу толком. Ти не міг би принести ще води. Пізніше не вмреш без води. Ти був на вічі, Саме звідтіль іду. І що далі? Вийшов Річинський і почав крутити гітару про угоду з польським урядом, ніби тому, що слов'яни. А ти не втерпів і гаратнув його каменюкою по Маківці? Ні-ні, я сказав лише, що за збручем живе великий слов'янський народ, то може з ним ліпше приступити до згоди. Брон, купити хочу. І більше нічого, не зважає на останнє Бронко. Ще вигукнув я, щоб крутив гітару своїй попаді під периною. І що далі? Олекса холодить губи холодною вологою трави. Я не пам'ятаю, що було далі. Я лише побачив, як він посинів і почав хапати руками повітря, а потім знявся крик і лемент, що помер. І все? і тому ти прибіг сюди, як очманілий?» Чути в темряві, як Бронко хрустнув пальцями. «Ех, навчились люди гартувати сталь, коби ще винайшов хто спосіб, як гартувати боягузів!» А тут, як навмисне, кілька днів тому Бронко якраз ставив у приклад Олексу Загайчика, доводячи товаришеві Каменецькому, що він – Міщук – і просто-напросто упереджений щодо революційного гарту нашої сільської молоді. Мало що не в очі сказав йому це Бронко, коли Каменецький намагався довести, що у більшості хлопців села бракує розуміння для організації і внутрішньої дисципліни, що навіть у своїх революційних виступах вони більш стихійні, ніж свідомі. І от тобі маєш гандзю книж. У попа, напевно, була вада серця чи склероз мозкових судин. А цей зразу ж визнав себе за вбивцю. Роби з таким революцією. А якби ситуація вимагала ліквідувати гада, провокатора, то такий герой, напевно, й у штани наробив би. І чого ти так злякався, хлопче? А я не злякався, але, знаєш, був би ти на моїм місці. Як щенився Елемент? «Як підняли, держить убивцю, «То ти з місця почав тікати, щоб усі бачили, що ти вбивця!» «От ще раз, я не знав, що ти такий!» Бронко не шпорить по кишенях за цигаркою. Цигарка знайшлася, але сірника богдасть. Нема, то обійдеться і без цигарки. Потримає лише її трохи насухо в зубах для заспокоєння. Розстроїв його той Олекса. Я не тікав. Хтось узяв мене за плечі і випхав з того місця, де я стояв. Потім щенився заколот. Ти і ти нічого не здогадуєшся. Напевно, хтось з наших був біля тебе. Заколот, заколот, тебе рятували, дурний. Бронкові стає жаль хлопця. Злість, що кипіла в ньому на Олексу, поволі стихає. Як ненавидить він у собі ці спалахи – а побороти їх не може. Говоримо до бісової матері багато, лише говоримо про роботу серед селянських мас. А що конкретно є? Бронко Завадка зробив для того, щоб підтягти ті маси до рівня свідомості робітничого класу. Ходи в хату, ляжемо на моє ліжко і ще трохи передрімаємо до ранку. Тільки Бронко торкнувся клямки, як мама відізвалася з свого високого ліжка, то ти, Бронку? спіть, мамо, Олекса ляже зі мною. На це мама відповіла стогоном. Незадоволена вона гостем у таку пору. Весь цей візит, здається, Павлині Заватковій дуже підозрілим. Ох, не любить вона, коли Бронко приводить когось на ніч, чи сам заночовує, бо знаде. Чи сяк, чи так, а добром не пахне. О, Господи, коли вже настане мир на цьому світі, а з ним і спокійні ночі для чесних людей. А не спокій на світі метикує вона далі від того, що люди неспокійні. Не будемо далеко шукати. Візьмемо для прикладу її сина. Чи їй, матері, чи батькові, може, треба було, щоб серед ночі до хати вдиралась поліція і виводила його на Остро, як бандита якого. Пустили. Потримали кілька днів і пустили. А скільки це здоров'я коштувало? І чого шукає її син? Жив би собі мирно та працював, як інші людські діти. Яку працю має? Така є. Але, слава Богу, не вистоює на ринку серед безробітних. І чого він хоче? Головою мур пробити? Мур міцніший за людські голови дитину, хоч би тих голів не знати, скільки зібралось докупи. А може, коли б одружився, то покинула б його ота політика, яка до добра не доведе. Ой, не доведе, чує її материнське серце. І з ким йому одружуватись? Чай же не з Ташкою Кукурбівською? і вже відлітає від матері турбота про сина з приводу цих нездорозумілих для її розуму недобрих справ і звільняє місце новій гризоті. Сташка Кукурбівна не пара її синові. Не тому, що він має чотири класи гімназії, а вона заледве чотири класи народної школи. Жінці освіта, як перудок капелюха, може бути, а може й не бути. Капелюх від цього не набагато зміниться. І навіть не тому... Хоч трохи і це має значення, що Сташка, крім половини тієї хатчини, нічого більше не дістане від матері. А Бронко, що правда-то правда, міг би уженитися з такою, що кам'яницю має. Що ж, дівчина не має великого приданого, зате має фах у руках. Що тринадцяти років працює у ткальні Гольштрома. Це те щось важить? Справа навіть не в тому, що дівчини трохи ноги колесом, і тих веснянок на носі хоч лопатою згортай. І це байка. Павлина сама не грішила красою, а ось якого чоловіка дістала. Все можна було б стерпіти, якби не те, що дівка, кажуть, надто вже падка до чоловіків. Кажуть, що їй тьху раз плюнути, намітити собі хлопця, Залюбити його в себе, покрутити ним, а потім кинути та полювати за новим. А хлопці кажуть, геть чисто тратять голову через цю веснянкувату. І що в ній такого? У меді купана, чи яка біда? От як вона і Бронкові закрутила голову, а тепер він не борак, і радий би відв'язатись від неї, та не в силі. Такої невістки не бажає собі павлина.